Він весь час перебував поблизу Пскова, де під стінами Древнього Кремля освячувала сина священника генерала Власова на престол нового володаря Росії без Сталіна і комуністів. Курляндія, колишня губернія царської Росії, була територією Радянського Союзу, а значить землею і Росії в понятті власовських пропагандистів. Отож покидати цю землю вони не збирались. Поки стояли тут на позиціях німецькі війська. Не маменько Кротову Дабендорф, а з Дабендорфа до Лібави прибув на транспортному судні разом з курсантами піхотного училища, який Гітлер послав з Німеччини підполковник власовського комітету і контррозвідник Сахаров, він скликав у кулбізі семінар пропагандистів РОА, на якому читав лекції. Був серед учасників семінару і мамонка Кротова. Я поставив собі за мету, як найближче познайомитися з цією відомою особою заточення Власова. У мамонка Кротова не згасла надія на те, що його можуть взяти репортером до Сирного Слова чи в Добровольців, а ще краще працювати на радіостанції. «Го свободной России», которая скоро мала распочать свою деятельность у Либови, поближе до самой России. Поэты-прибичники Власова уже и гимн написали, крото Кротов выучил первые рядки. Отступают небосводы, к низу клонится трава, в бой идут за взводом взводы добровольцев из Роа. Лекції підполковника Сахарова на семінарі зостануться у мамонька Кротова на все життя як дороговказ, як компас, висловлюючи словами більшовиків. По цьому компасу можна звіряти і свою поведінку, і свої сумніви, аби відчувати в надто складному житті свою ходу впевненою. Підполковник Сахаров на практичних заняттях роздав кожному семінаристові червоненьку брошуру під назвою «Правда о партизанському двіженні». Останні слова взяті у лапки, тому що ні Гітлер, ні Власов не визнають партизанський рух на території Радянського Союзу, окуповані німецькими військами, вважаючи партизанів бандитами, а весь цей рух – об'єднаними бандитськими діями нквд і Рецидивістів. Які на час війни побраталися, задля чого було з радянських тюрем випущено тисячі кримінальних злочинців для цього так званого руху? Звичайно, цю тезу лазерським пропагандистам і навіть геста по групин Фюрера Мюллера довести було дуже тяжко. Та, взагалі, як розуміє, і не раз переконувався Маменько Кротов. Таке визначення партизанського руху не відповідає правді. Партизанський рух в Білорусі на Україні, в західних областях Росії, у Східній Латвії розгорнувся у всенародну війну проти окупантів. Однак треба було довести зворотне. І Сахаров із своїми співслуживцями приготували провокаційну листівку за підписом колишнього командира партизанського загону і офіцера партизанського штабу, як інтерв'ю між Сахаровим і полоненим радянським офіцером партизаном Русаковим, котрий то перейшов на бік генерала Власова. Цю листівку було скинуто на партизанські ліси України і Білорусі на позиції червоноармійців на фронті, який стояв тоді під Києвом на Дніпрі. «Затямте, панове!» – повчав майбутніх пропагандистів вільної від комуністів Росії Сахаров. У своїй роботі ви повинні використовувати шантаж, провокацію проти комуністів нинішнього уряду Сталіна. Провокація, яка на когось – це така ж зброя, як і бомби з юнкерсів, як і снаряди з найважчих гармат Дора, як і кулі, і Шмайсерів тільки у спину противникові. За прикладом, далеко ходити не станемо. Ще в 1936 році